És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Itt is van, teszi bejönni Akkor feltennéd azt a vizet? Jó reggelt! Kétféle teját hoztam, hoztam szalvétát, poharat. Ha nem minden tökéletes, mérsz, akkor az, az mind azért nyilván. A, a késő Jöncső vendége bajnai gordó be van abban más, tehát ki kell nyitni, tehát nem volt figurák van a benne. Kéne egy papír, meg egy toll, egy papír ha nem azt adom oda, ezt adom oda vissza, kérem? azt kell. Hát miért, köszönöm. Egy dolgot tisztázzunk, mert ez múltkor némi zavarra adott hogy én ugye azokkal tegeződő műsorom belül, akikkel egyébként tegeződöm, egyébként pedig felháborító módon tudtam hogy én idősebb vagyok önnél nála, tehát ebben együtt nem hiszem, hogy felajánlám itt a tegeződés, mert ezt kell eldönteni, nem kell most eldönteni, az első megszólalás után alkalmazkodni fogok. Én annak örülnék, hogyha önök telefonálnának. Én szívesen kérdezek, de maradjunk abban, hogy amikor már nem kérdeznek, akkor megkérdezem Bajnai Gordontól, hogy mi nyomja a szívét. Én hoztam 84.313 papírt, ennek a fele arról szól, hogy mi minden nyomhatná az ő szívét. Itt van mindjárt a kislétai de én ezzel most nem kezdenék. Kezdjenek önök. Elérhetőségünk 353.94.51. Jó a napsütés, az éjszakának Ha nem kérdeznek, én leszek kénytelen kérdezni. Jó reggelt kívánok! Én, jó reggelt kívánok! Nekem egy prózai kérdésem lenne. Bajnai Gordon vezette -e azt az autót, amivel jött? Itt marad? Igen. Köszönöm! Nem, a mai napon nem. Egy... Soférrel jöttem. Igazából olyan sokat járom az országot, hogy szükség van arra, hogy időnként segítsenek. Hétvégénként viszont én szoktam vezetni az autón. Rendben, így is nagyon örülök, hogy jött. Tisztelt tanács. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy a uh, nyári százszői találkozó és a mostani uh, kapcsolatok mesterei atelával hogy értékelni, amikor nyáron meg, megszéltek valamit, és most uh, hogy értékelni, mert szerintem a kettő között egyen nagy van. Marad vagy megy? Maradok. Mesterházi Attilával nagyon régi az ismerettségünk, hogy a 2009-10-ben, amikor én voltam a miniszterelnök, akkor ő volt a frakcióvezető, annak a frakciónak a vezetője, amelyik engem támogatott. Akkor is úgy működött a dolog, hogy sokat vitatkoztunk, mindig megegyeztünk, és amikor megegyeztünk, akkor azt mindenki betartotta. Azt gondolom, hogy azóta is ilyen ez a viszony. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Én is köszönöm. Újabb kérdés. Jó reggelt. Ő reggelát. Azt szeretném megkérdezni, hogy öm, ugye a, a program, hogy a főpontja ez a két kurcsos bevezetése. bevezetése, miért gondolja a Bajnai Gordon, hogy az állam jobban el tudja dönteni, hogy mire költse a pénzt, mint, mint a, az állampolgárhoz. Én most azért ott van 500 milliárd forint. Köszönöm. Marad, vagy megy? Ma, és maradok, maradok, maradok, akkor köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez az egy kulcsos adó, ahogy így Magyarországon bevezették, az Európa talán legigasságtalanabb és legkárosabb adója. Mert adócsökkentésnek hívják, de valójában a polgárok háromnegyedének vagy még többeknek is adó, ö, jövedelem csökkenést okozott. Gyakorlatilag a minimálbértől egészen az átlagbér fölötti szintig kevesebbet keresnek az emberek, és sokkal drágább őket foglalkoztatni a vállalkozóknak, a munkaadóknak, úgyhogy Köszön. már ma eddig több mint 500 ezer munkahely szűnt meg, bocsánat, rosszat mondta, 50 ezer munkahely szűnt meg Magyarországon csak az elmúlt három évben emiatt De a káros az Azért, Nem azért, az adójóváírás megszüntetése miatt. Tehát ön itt összekever két dolgot. Azáltal, hogy kisezet az adókút, senki sem keres kevesebbet. Az adójóváírás megszüntetése miatt. És itt két dolgot önök folyamatosan össze sajnos. Matematikailag menni azt kéne, ha kisebb az adókulcs, akkor nyilván a kevesebbet kereső, ő is keresebb, többet keres. Az adójóváírás megszüntetésére az egy másik kérdés szerintem. Én azért kapcsolom össze ezt a két kérdést, mert egy adó rendszerváltást szeretnék, és azt gondolom, hogy az adójönnek igaza van abban, hogy az adójóváírást szeretnénk visszahozni, azért, hogy a már a minimál bértől több maradjon az emberek zsebében, egészen az átlagbér fölötti szintig. Ahhoz viszont, hogy ez nullszalados legyen a költségvetésnek, hogy ne üssünk újabb halálos sebet a költségvetésen. Ahhoz viszont akkor kell egy magasabb ráta a legfelső 8-10 százaléknak. De még egy dolgot szeretnék mondani én. Azt a hibát, ami 2008 előtt uralta a magyar adórendszert, nem szeretném elkövetni, azt, hogy olyan magas legyen a felső kulcs, vagy hogy olyan alacsony szinttől kezdődjön már a felső kulcs, hogy emiatt elvegye az a dolgozó törekvő emberek kedvét a több munkától. Tehát ennek egy alacsony, mérsékelt második kúsnak kell majd lenni. Hát én megmondom, hogy nagyon nem tudok ezzel egyet érteni. Ez. De alapvetően miért? Azért nem tudom. Nyilván én abban a rétegben tartozok, aki ezzel alapvetően jól járt. Ez, ez, ez igaz. Viszont ha ennek ez a fő programja, akkor, akkor ez, ez, ez szerintem nagyon-nagyon kevés. Tehát én nem tudom, most mostanában a rendszerű teljesen megelége, de ez miatt sajnos ennek egy során fogom áll. Aztán nem Azért hagyt ezek egy kísérletet, hogy tágabb lesz a helyezzem ezt a dolgot. Hát, ha meg tudom győzni. Egyrészt azt gondolom, hogy akkor is jól fog járni, hogyha ezt a kulcsot megemeljük, lehet, hogy valamivel kevesebb lesz egy szint fölött a jövedelme. De másik oldalról meg egy olyan országban, ahol egyre nő a munkanélküliség, egyre csökken a gazdaság, elmennek az emberek innen, ott ön sem fog jól élni, még akkor is, ha most mondjuk 100 ezer forinttal több marad a mint korábban volt. Ráadásul nem gondolom, hogy arra a szintre vissza kéne menni, mint amennyi korábban volt. De önnek is az érdeke, hogy az ország prosperáljon, és hogy az ön munkahelye meg tudjon maradni. Ez így van, de most azt mondja, hogy ezzel az 500 milliárd forint fölött az állam akar diszponálni, ahelyett hogy az állampolgárok. Mert az 500 milliárd forint azért az nem haszontalma van a gazdaságban, hiszen ez belemegy a fogyasztásba, belemegy a megtakarításba. Tehát ez sem haszontalma maradt az emberek Csajnos Sajnos nem ez történt. Tehát közgazdaságilag nem ez történt. De Ennek az 500 milliárd forintnak az a, az a nagy része. akkor azok nagyon megnőttek, azok nem véletlenül nőttek meg, nem a semmi be. Ez az 500 milliárd forint, ez nagyon nagy részben nem Magyarországon kerül elköltésre, hiszen a, leg, a legjobb jövedelműeknek adták oda, akik. Elő, elő van kimutatás? Igen, hogy nem most a század vége, a Múlt héten publikált egyébként egy tanulmányt ennek az egész adója. De azért, hogy pont költik el, vagy sem, az is szerepelt benne? Hát nézze, az látszik, hogy a fogyasztás Magyarországon nem nőtt, hanem csökkent az elmúlt években. A gazdaság érdemben nem nőtt. A válság mélypontjához képest, amikor én átvettem az országot, azóta 1 százalékot nőttünk, a lengyelek nyolcat. Összességében ez az adórendszer ez nem hozott növekedést Magyarországnak, munkahelyeket szűkített, csökkentett Magyarországon. Úgyhogy azt hiszem, hogy még az sem igaz, hogy az állam. Kevesebb fölött diszponálna, mert ha megnézi az összes adóterhelés, az sokkal nagyobb lett, mert azért, hogy bepótolják ezt a lyukat, más adókat vetettek ki. Több mint 30 új adót vetettek ki Magyarországon. SMS adó, sárga csekk adó, tranzakciós adó. Ön a többletjövedelmének egy részét megfizeti, csak más formában veszik el öntől. Ez a nagy átverés ebben az egykucsos adórendszerben. Ma többet adózunk, mint három év. Még egy kör, egy kérdésem volna nekem is, és aztán további hallgatók 3,53,94,51, de figyelek, még egy körre. Tehát, hogy, hogy alapvetően miért gondolják miért. Szer. Tehát ő biztos, hogy igazságtalan minden normális országban progresszív rendszer van ezzel is egyetértek. De az, hogy elvennék azoktól, akik, akik egy kicsit hogy mondj, egy, egy, egy középrétek megerősítettnek meg az országba, azért hogy tényleg odaadják esetleg, de persze nem adják oda hönök, mert ők sem fogják odaadni a szegényebb rétegnek, most így gondolok akár a cigányokra, vagy a szegényebekre, mert ők ettől el fognak jobban élni, és ezért ezért kicsit vissza a De ez előre honnan tudja? Hát, mert, mert ha ez így történik, akkor élnek a legboldogabb, hogy lemondanák a ha 100 ezer De honnan ugye előre, most 2013. novemberében mit van? És ez történik, hát hogy Érten. jobban ér valaki ebben az 20 évben szegények közös senki, csak jobban az elszegényedtek. De várj egy picit, hagyd, hogy, hagyd, csak, Mi ezt az adórendszeren belül szeretnénk odaadni, azoknak akarjuk odaadni, akik minimum minimál bért vagy a fölött keresnek, tehát dolgoznak és aktívak. Ezt a pénzt, ezt, ezt az átcsoportosítást ezt... nem azoknak akarjuk adni, akik segélyből élnek. Bajó, nem türelmet kellene elvenni, nekik odaadják hanem a hatékonyságot kellene növelni, a produktivitást, és nem elvenni attól, aki megkeresi. De várjon egy picit, nem akarom elvenni öntől a fizetésenek a nagy részét. Azt mondom, hogyha ön a legjobban kereső 8%-ba tartozik Magyarországon, akkor egy észszerű, mérsékelt, szolidaritási adót fizessen Többletet azért, hogy abból a közepes jövedelmieknek azoknak, akik törekvő családok, középosztály, őnek is legyen lessejük előre menni, és ne szűnjön meg a munkahelyük. Ettől még, ők mindmíg a feltörekvő középosztályba tartoznak. Azt hibázta el a Fidesz. Egyebek mellett. Hogy úgy olyan adóváltozást csinált, mintha a középosztály Magyarországon csak a felső 15% lenne. Én egy olyan országba szeretnék élni, ahol a középosztály már valamivel a minimálbér fölött már elkezdődik mondjuk alsó középosztály formájában. Ehhez kell egy igazságos adórendszer tenni. Öntől pedig nem szeretnék elvenni. Olyan országot szeretnék teremteni, ahol ön sokkal többet tud keresni, mert van növekedés, van munkahely, megy a vállalkozás, és ön előre tud haladni az életben. 353-94-51, hát, elfagytak a telefonok. Még egyszer tehet, 353-94-51, mennyire jellemző az a hang, ami az előbb hallott. Van ilyen hang is, hát sokféle hangot lehet hallani, de azt látom, hogy az egykúcsos adó igazából az egyik legkárosabb és legnépszerűtlenebb intézkedése a Fidesznek, hiszen kb. 3,5 millió ember érzi úgy, hogy tőle elvettek, miközben radikális adócsökkentést ígértek. Van neki. kérdésem, de van a hallgatónak is. Halló! Balogolder a jól enged. Szeretném megkérdezni, hogy van-e arra bármifajta szenárió, hogy a kétharmados törvényekkel meg az alkotmánynak kezdjenek neki valamit. Marad vagy megy? Hmm. Maradok, szívesen. Van. Van a fejünkben különböző szenáriók vannak, hiszen nem tudjuk pontosan a választásnak milyen eredménye lesz. Nyilván, ha abban a kívánatos esetben, hogyha kétharmadot szerezne az ellenzék, akkor könnyebb lenne a helyzet, akkor arra kell majd biztosítékot adni, hogy nehogy az inga átlengjen a túlsó szélére, mert erre is elég sok példa volt már ebbe az országban. Nekünk az lenne jó, ha bárhogy is lesz, de a végén valahol középen állítanánk meg az inga. Abban az esetben pedig, hogyha 50 százalék fölött, de kétharmad alatt végez az ellenzék, ez a valószínűbb eset, akkor pedig tarabra meg kell nézni az összes egy jog jogszabályt, és meg kell állapodni az akkori ellenzékbe került pártokkal, hogy hogyan alakítjuk át az alkotmányt. Ehhez kell olyan politikai erő, olyan világos tárgyási pozíció, amit, amit ők nem tudnak visszautasítani. Olyan ajánlatot kell nekik tenni, ami alapján ők is politikai értelmben kényszerhelyzetbe kerül. Hát, Valójában mi az, ami önnek ebben a válaszban kevés? É, nem tudom, hogy igazából mi kell, igazából az a saját meg a gyermekeim meg Magyarország jövő ilyen Szeretnék egy olyan országban élni, nem ilyen újban réveteg alkotmány lenne. Meg egész... Jó, ez a része érthető, de ez most nem volt ö, arra válasz, hogy mi volt nem kielégítő Bajnagy Gordon válaszába. Jó reggelt kívánok! Nagyon kívánok! Én azt szeretnél megkérdés, hogy kérdezem hogy akkor 2009-ben még volt kiszta a politikától, és vélem akkor akartam tenni az ország, amikor valóban nagyon mélyen volt. Most egy kicsit konszolodálott a helyzet, most azt hiszem egyszerűbb rendet tenni, mint akkor lett volna. Mered vagy... <gül> megy vagy marad. É, marad? Életem megyek, mert nekem arra megvan vélem, én csak szeretném olyan zörvéleni. Nem 2009-ben, 2010-ben vonultam vissza a politikától. Ugye 2009-ben kezdtem is, egy évig voltam miniszterelnök, és az elején megmondtam, hogy én egy az elmúlt 30-40 év legsúlyosabb gazdasági válságában arra vállalkozom, hogy rendbe tegyem az országot, konszolidáljam annyira, hogy utána a megválasztott utódom nyugodtabban vihesse tovább ezt az országot. Na most, hát nem az történt, nem nyugodtabban vitte tovább, a rendben rakott és növekedési pályára állított csökkenő adosságú országot, hanem még nagyobb veszélybe, még mélyebb szakadély felé vitte, mint a válság előtt haladt. Azért jöttem vissza, hogy azt látom, hogy az én hazámat most tartósan évtizedekre teheti tönkre az a politika, amit Orbán Viktor képvisel. Ezért mindenkinek, aki tehet, a maga helyén dolga van. Nekem, mint volt miniszterelnöknek, több lehetőségem és azért több felelősségem van volt abban, hogy beszálljak ebbe a küzdelembe az ország érdekében. Teszem, amit tudok becsületesen, amire a képességem Predestina. Egy másodperc ürelmét még kérhetem önnek? haló Igen. Egy másodperc ürelmét kérhetem? De miért mentel? Tehát miért volt egy pauza a kettő között? Bilágo, a, a, amikor 2090-ben átvettem a miniszterelnökséget, akkor éppen azért, hogy a lényegre tudjak koncentrálni, azt mondtam, egy évig csinálom, és utána nem leszek konkurense senkinek szó szerint, ezt mondtam. Éppen azért, hogy ne kelljen nekem azzal foglalkozni, hogy hogy lehet megnyerni egy választást akkor, amikor egyébként az ország rendbe tétele volt a tét, amikor számos népszerűtlen fájdalmas intézkedést kellett hozni. Ha nekem akkor az a feladatom, hogy azon spekuláljak, hogy hogyan szerzek minél több szavazatot, akkor nem hozhattam volna meg azokat a lépéseket, amik nélkül viszont nagyarországon szavadhatunk. Amikor abba, abba hagytad, tudta, hogy visszatér vagy nem? Nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Kormány Péternek! Én azt kérdezem a bajnájúrtól, hogy nem gondolja, hogy Jó Árt személy egyre nagyobb teherőnöknek hiszen Juhász Péternek a kendermagos múltja miatt meg a Marijuán a, a, a, a, a liberalizáció merti kiállása az elég nagy probléma szerintem egyre több hangot hallok különböző fórumokon hogy azért ez elég nagy gond lehet önöknek sem tudom meddig tudják még maguk meg megtartani Pétert. Péter Marad, vagy miért maradok majd a hát Juhász Péter ellen is megy egy karaktergyilkosság mint mindannyiunk ellen de Juhász Péter egy jogvédő ugye nagyon hosszú ideig dolgozott a és a szabadságjogokért mozgalomnál foglalkozott roma jogvédelemmel és sok minden mással, és ő szervezte meg a Millát, ami az egyik legjelentősebb civil mozgalom, amely az Orbán rendszer ellen létrejött. neki nagyon sok érdeme van ebben a dologban. Minden politikusról vannak jó és rossz vélemények, ezt meg kell szoknunk. Én azt gondolom, hogy Juhász Péter egy hiteles jogvédő személyiség. De a jogvédő személyisége mellett azért sokkal nagyobb súlyási hogy ő a marivána mellett van és ön pedig, nem én tudom, hogy ön, ön, ön kiáltal mert hogy ne legyen a liberalizáció a Mariának, és a Péter tovább is amellett van, hogy legyen. Tehát ez egy nagy konfliktus lehet előbb, utóbb most a különböző rándjukban egyre többen teszik ezt szóvá, hogy, hogy ez egy nagy probléma lehet. Megegyeztünk Juhász Péterrel abban, hogy ami a közös az álláspontunkban, azt képviseljük, ez pedig a dekriminalizáció. Magyarul az, hogy liberalizálni nem akarjuk, de a kriminális minősítését. A büntető jogi minősítését ennek a dolognak el a venni, mert ez értelmetlen, és egyre nagyobb károkatok. Jó reggelt kívánok! Jó, jó reggelt ki, kívánok! Azt szeretném, a, a, azt szeretném megkérdezni a Bajnai úrtól, egyszer a következőt mondta, azért mentek tönkre a LIBA projekt, proje, projekt azért ment csődben, mert nem értettünk hozzá. Ön azt már bebizonyította, hogy a miniszterelnökséghez sem ért, akkor hogy akar újra miniszterelnök lenni? Hát nézze, ez az ön véleménye. Én azt gondolom, hogy az a miniszterelnökség, amit én egy évig gyakoroltam, az ezt az országot a csőcéléről visszafordította, az országot rendbe rakta, és nagy kár, hogy nem tartották azon a gazdasági pályán az országot a Fidesz kormányban, amit én átadtam nekik, amikor még egyszer mondom, növekedett az ország. Ami viszont a liba tenyésztők, dolgát illeti, azért ne higgyen el minden hazugságot. Tele van az ország karaktergyilkossággal. A Fidesz gátlástalanul működtöt egy propagandagépezetet egyfajta szellemi kútmérgezést csinálnak, és ennek a része az a kampány, amit a libás ügyben ellenem indítottak. Már vagy 8-9 bírósági ítélet van arról, hogy hazudtak. Egy olyan ítélet sem volt, ami azt mondta volna, hogy ne hazudtak volna. Gyere, Göz. Tiszteltem, Dibácsakre vagyok. Vajon ért az a kérdésem, hogy azt mondta előbb, hogy a gazdaságot nagyon rosszul vette át, a kommunikuszerőnök kinevezték. És hisz előtt ön volt a gazdasági miniszter. Akkor nem akkor tett érte, hogy jobb legyen az ország. Ne, ne legyen még ponton. Most viszonylag akárki akármit mond, a Orbán Viktor kormánya elért azt a szintet, hogy a nyeljók a gazdaság. Szeretnénk választ, meg még arra szeretnénk választ, hogy... Bárján, előbb egy kérdés, és aztán akkor marad ezek szerint. Úgyis mindjárt hírek vannak, akkor legyen szíves, ne rakja le. Megteszi? Jó, jó. Megteszem. 2008 májusában lettem gazdasági miniszter, négy hónappal később tört ki az a világgazdasági válság, ami ugye az egész világot megrengette, és Magyarországot is a... Mélybe küldte gazdaság értelemben. Hát négy hónap alatt ugyan se csak hogy ugye a kérdés arra is vonatkozik, hogy az a 2008-as periódus sem a legvirábbzó periódus volt. Ez a mostani kritika, amit megfogalmaznak sokan köztük ön és a korábbi gazdaságpolitikával kapcsolatban, az 2008-ra is vonatkozik. Hát nézd, amikor én átvettem, előtte más területen dolgoztam. Amikor 2008. májusában átvettem, akkor júniusban meghirdettem egy programot, megírtam a Figyelőben, vissza lehet keresni. Ahol leírtam, hogy mit kellene csinálni Magyarországgal, a gazdasággal, azért, hogy gyorsabban növekedjünk. Júniusban elkezdtünk ezen dolgozni, csökkenteni a bürokráciát, átalakítani az adórendszert, stb. De így, szeptemberre, azért három hónap nem nagy idő a kormányzásban, kitört a világgazdasági válság, aminek utána már a futnunk kellett a szekér után, rendben, meg kellett mentenünk az országot. Utána meg kellett egyeznünk arról, hogy legyen Magyarországnak hitele, mert összedőltünk volna, elfogyott volna a pénzünk pillanatok alatt. Utána pedig megcsináltam azt a programot egy év alatt, amit előtte tíz évig egyik kormány se csinált meg. Általában fenntarthatóvá tettük a nyugdíjrendszert, átalakítottuk az adórendszert. Az első telefonál, ugye arról kérdezett, hogy én miért akarom elvenni az ő pénzét. Olyan adóváltozást hoztam 2010. január 1 ahol mindenkinek több maradt a borítékban, az 1 millió forintos fizetésig bezárólag mindenkinek több maradt a borítékban. A vállalkozók zsebében 400 milliárd forintot hagytunk akkor a válság kellős közepén azzal, hogy 5%-kal csökkentettük az általuk fizetett járulékokat. Csak példákat mondok arra, hogy hogyan indítottuk be a gazdaságot. Egy év alatt, amikor átvettem a magyar gazdaság, mínusz hat és fél százalékos esésben volt. Mikor átadtam Orbán Viktornak, akkor másfél százalékos növekedésben volt a gazdaság. Az államadósság növekedését megállítottuk, és megfordítottuk úgy, hogy közben a világ legnagyobb válsága zajlott körülöttünk, és itt az országban is. A munkahelyek csökkenését megállítottuk olyan intézkedésekkel, amiket azóta a Fidesz nem csinál. Például, ha valaki deviza hiteles és elveszíti a munkahelyét, akkor 2009-ben kérhette, hogy havi tízezer forintot csökkenjen a törlesztő részlete, és csak annyit kelljen fizetni addig, amíg munkát nem talál. Ez például a Fidesz megszüntette. pedig az egyik legnagyobb probléma a deviza hiteleseknél. Sorolhatnám még az intézkedéseket. Egy év alatt mínuszból pluszba fordítottuk át a magyar gazdaságot. Ezt rontotta el a Fidesz. Azóta, hogy átadtuk, összesen egy százalékot növekedett a gazdaság a Fidesz kormányzása alatt egyáltalán nem fényes az a teljesítmény ne higgy el a propagandát, ne higgy el amit a plakátokon lát, ez is hazugság Magyarországon A meggyőzt, e, de Bajnai Gordyú, mi a második kérdés? a második kérdés -e, meggyőzték-e? hát nem nagyon De miért nem? nem? hát azért nem győzték, mert az adatok alapján nézzük már a környezet országokat és minden valamennyire fejlődik akár a nyugati országok de Magyarország annyira rossz helyzetben került a gyógysági időszak alatt ö, szerintem, szerintünk, hogy ez, ugye, azt mondja, ön, hogy egy év alatt nagyjából rendeztette az országot, hát nem úgy nézett ki az ország, amikor a Fidesz a hogy... De ez nem így van. Majd mondjak önnek adatokat, mert arról érdemes vitatkozni. Amikor átadtam az országot, 264 volt a forint az euróhoz. Most ugye 300 körül van. Amikor átadtam az országot, akkor a kamat, amit fizettünk azért, hogy Magyarország mennyire kockázatos, az 1,7%-nyi kamat többlet volt. Most olyan 3%-kal fizetünk többet. E, ennyivel látják kockázatot? Én azt megöntöm, miközben azok a számadatok, amiket mond Bajnai Gordon, azok tényszerűek. Hogy valójában létezhet-e az, hogy önnek van egy olyan szubjektív érzete, amivel nem lehet vitatkozni, vagy vannak olyan számadatai, amivel konkrétan tudja cáfolni azt, amit Bajnai Gordon mond, és akkor egyik között sem szeretnék igazságot tenni, csak szeretném egyértelművé tenni, hogy mi is a konfliktus, ha van. Nem, csak az a kérdés, amit rengeteg álmestitek felvettek. Abból az viszonylag az ország... Jó, de az előbb mondott két olyan adatot, amivel ön most nem vitatkozik, tehát most arról van szó, hogy valamit mondod, de ő mindjárt egy másik területre megy. Adatokat mondani pontosan, de abból látszott, hogy az ország nem jó helyen van. Nem volt. De Magyarország súlyos válságban De. volt, volt, volt annak idén, ebben én egyetértek önnel, csak azt mondom, hogy utána renderaktuk. raktuk, az AMF hiteleket olcsóbban vettük fel sokkal, mint amilyen áron most ez a kormány hitelt vesz föl, tehát Magyarország ráfizet arra, hogy most a kormány máshonnan vesz föl. Hitelt, és azokat az IMF hiteleket egyébként pedig csak kis részben hívtuk le, beraktuk tartalékba a Nemzeti Banknál, és abból a tartalékból vette meg a kormány például a mor részvényeket. Ők jól jártak abból a pénzből, amit mi félre raktunk nekik, mert az olcsó pénz volt. Egy és kérdés, engedje aztán meg, aztán mondja a másik kérdés röviden, mert fél nyolc elmúlt Létezhetem, ezt mondtam, tehát kérdőjel van a mondatom végén. Létezhet, hogy Bajnai Gordon alapvetően azt veri le, hogy vállalt szerepet a Gyurcsány kormányban, vagy nem erről beszél? Nem, el, nem elröbben beszélek, mindig is a partneri voltak a Gyurcsán kormánynak, hajnálkozom. Mi a másik kérdés? A másik, hogy miért vállalt el a miniszterelnökséget 2009-ben, amikor senki nem akarta elvállalni. Semmi olyan ember, aki... A miniszterséget, vagy a miniszterelnökséget? Min min min min miniszterelnökséget. Igen, az egyik kellő kalamaika volt. Azért vállaltam el, mert... Azt láttam, hogy a hazám nagyon nagy bajban van, és hogyha nem csinálunk azonnal nagyon gyorsan radikális változtatásokat, akkor az ország csődbe mehet, összeomolhat és évtizedekre. Elveszíteti az esélyét, hogy felemelkedjen. Azért vállaltam el, mert szeretem a hazámat, és azt gondoltam, hogy tudom, hogy mi a megoldás ebben a helyzetben. Én azt gondolom, hogy egyébként amit vállaltam, azt megcsináltam. is. Természetesen, hogy a volt a sorban, ez egy híúsági kérdés, vagy lényegtelen kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy emlékszik. Nem hiúsági kérdés volt, hogy elvállaljam-e. Egyébként az utolsó voltam a sorban előttem, biztos, vagy tíz embert megkérdeztek azon a héten. Innen folytatjuk nagyjából öt perc múlva. Kis kérem. Ki? most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Kejfej vendége Igor, Gordon, aki eddig is válaszolt a hallgatók kérdésére, most is nagyjából még 10 percük van, utána részén megkérdezem, hogy ő mit tart fontosnak, vagy nekem van egy-két kérdésem, de én nagyon fel vagyok a ajzva, hogy önök megteszik azt, amit megkövetel önöktől a Kejfej és kérdeznek amit ha én kérdeznek. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy másodperc türelmét kérem, csak a másik telefonba beleszólnék. Lenne, lenne egy szíves egy picit várni? Persze. Jó. Nem, ön, nem ön, ön maradhat, ön volt, aki reggelt, megszólalt, a másik telefonáló pedig vár. Figyelek, figyelünk! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, mert most a gazdaságpolitikai ponton nagyon erősítettek. Kik azok a nagy gazdasági nevek, vagy szakértő nevek, akik most a együtt mögött állnak, mivel ugye oszkórózó csendbe visszavonult, felcsőtjúr látványosabban, hogy, hogy kik, kik azok, akik a adják most. Hát téze, mi készítettünk még tavasszal, és be is mutattunk egy hosszú gazdasági programot, ami nagyon részletes, több száz intézkedésből áll arra hogy hogyan lehet ebbe az országba visszahozni a növekedést. Ezt egy nagy csapat készítette, körülbelül 50-en dolgoztak rajta. E, ők alkotnak egy gazdasági kabinetet. Ebben a munkában egyébként Oszkó úr szakértőként részt vett az adó részét. De most erre ön úgy kíváncsi, mint a Milán összeállítására? Hát ha nem is ennyire, de <gül> én voltak én egy ilyen nagy húzó nevek, akkor így mondanám. Természetesen hiszek abba, hogy egy komoly szakértői gáda van önökben, vagy csak. Azt hittem, hogy vannak változatlan ilyen nagy húzó nevek. Hát mondok példákat, akik azt a programot összeállították, és amiből kiindulunk, szakértőként nem, politikusként. Tudjuk Urbán László vezette annak a projektnek az összeállítását. E, Oszkó Péter írta az egyik részét. Nagy Zoltán, a versenyhivatal korábbi elnöke, mai napig ő vezeti a gazdaságpolitikai kabinetünket, hogy csak három példát mondjak önnek. E, még egy rövid kérdésem lehet? Rövid. Áfa. Mit terveznek áfa-val? az áfa nagyon magas, túl magas Magyarországon, nagyon károsan hat bizonyos belföldi ágazatokra, viszont azt meg kell mondanom őszintén önnek, ha valamit csökkentünk, akkor először az nem tud az áfa lenni. Először mindenképpen a, a Személyi jövedelme rendszer kell átalakítani, amiről a műsor korábbi részében már részletesen beszéltem. A második lépés pedig az még mindig, hogy hogyan csökkentsük a munka-foglalkoztatás terheit. Mert valójában az Orbán kormány idei összességében a foglalkoztatás terhei nőttek. Ma foglalkoztatni egy alacsony képzettségű embert Magyarországon lényegesen drágább, mint három évvel ezelőtt. Ezért szűnnek meg munkahelyek. A Gabi, ami azt a 700 munkahelyet, amit múlt héten bejelentett, hogy bezár, az döntő mértékben azért van, mert alacsony képzettség embereket nem éri meg ma Magyarországon foglalkoztatni, ez pedig óriási baj, ez szétveri a társadalmat. Köszönöm a türelmét, ön jön. Jó reggelt. Én azt szeretném hát megkérdezni, hogy hogyan több Fidesz közel érzelmű szavazott vélelmezemást. Ő neki hiába mondanak számokat, mint most ez konkrétan kiterült. Hát illető az előbb úgy tűnt, hogy azért mindenkire nem mondjuk. Az illető nem nagyon mutatott hát, érdeklődést. Én azt gondolom, hogy több ilyen van. Van-e valami kommunikációs elképzelés, hogy ezek közül az emberek közül, hogy lehetne olyan megszólítani és véleményváltoztatásra bírni embereket? El tud képzelni egyébként egy olyan verziót, hogy aki betelefonált, egy Kejfei Jancsi szempontjából pozitív, de egyébként a felmérések alapján egy bizonytalan, aki csak itt mutatott nagyobb aktivitás, mint amit egyébként szokott mutatni, tehát hogy őt kéne tudni megszerezni olyan módon, amiről az elmúlt időben nem nagyon lehetett hallani, hogy hogyan? Például igen, de nem csak rájuk gondolok, törnyezetemben is van egy csomó olyan ö, ember, nagy számban, akiknek megvan a meggyőződése, és a számok és a tények nem nagyon jutnak el, nem nagyon érdeklő. Ön hogyan bírja, miközben ön nem bajnai Gordon? Engem rettenetesen zavar, és azzal a legjobban, hogy ezek egyetemes értelmiségi emberek. És mivel magyarázza a jelenséget egyébként? Nem tudok rá magyarázatot adni, egyszerűen. Rendben vannak olyan bajnai Gordon, hát hogy megmagyarázza. Nézze, annak, aki, aki vakon hisz őket meggyőzni, már csak azért sincsok esélyünk, mert azért a média felületek nagyon nagy részét a Fidesz totálisan kontrollálja. Ha megnéz egy köztévé híradót, akkor pontosan érti, hogy eh, mire gondolok. De arra igenis van esély, és ők fogják eldönteni a választást, hogy a bizonytalanokat megszólítsuk. Mert 2010-ben, azt lássuk... Hogy valójában a szavazók 77%-a radikális változásra szavazott, ugye? Fideszre, Jobbikra, LMP-re. Ennek Itáljában a 70... teljes mértékű ez mekkora csalódás volt annak idején? Már, hogy a, ilyen sokan szavaztak rájuk? Igen. Én azt Tehát ez az egy év az sikeres volt, de e tekintetben politikailag nem változtatott a helyzetem. Az egy év valamelyest javított is még a helyzeten akkorábbi számokhoz képest, de az egy évnek tira. nem az volt a feladata, hogy mondtam az előbb, hogy szavazatokat szerezzen, hanem hogy megmentse az országot bármi áron, hogy utána visszatéressen a politika. Nekem ilyen értelemben nem volt csalódás, nagyon nehéz helyzetben volt, aki másra akart akkor szavazni, de azóta ezek az emberek érzik, nagyon nagy arányban, hogy átverték őket, hogy azt az rettenetes nagy hatalmat, amit odaadtak a kormány Viktornak, azt ő nagyon súlyosan ellenükben használta, és nem értük. Ezért nagyon sok a csalódott szavazó Magyarországon, ők fogják eldönteni a választást. Az elérés hozzájuk? Hát nézze, nagyon korlátozottak az eszközeink, ugye nagyon kevés a pénzünk, és nagyon kicsi a médiafelületünk, és elképesztő a manipuláció a közmédiában. Ezért, ahol benni tudunk, az a Facebook, ott mi vagyunk ma is a legnagyobb párt. És azt lehet tenni, hogy az aktív bizonytalanok, azok a legaktívabb a Facebook Így van. Ezt lehet tudni. Hát való, így van. Na, előső korreláció van abban, hogy azok, akik a politika iránt érdeklődnek, azoknak a nagyon nagy aránya ott van a Facebookon. 5 millió ember van a Facebookon, 4,5 millió ember van a Facebookon Magyarországon. Meg hát a többi, nem csak a Facebookra gondolok, a többi ilyen szociális médiára, ez egyik irány. A másik az nagyon drága és nagyon limitált, hogy plakátokon eljutni az emberekhez. Ez egy másik választói csoport, és itt azért Simicska Lajos cégbirodalma lefedi a plakátok nagyobb részét. Önök is vagy Simicska Igen. Egyetlen egyszer találkoztam vele életemben. Jó reggat! Jó reggat, Jármeliád vagyok. Bajnél szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye a meglátása a nemzeti alapjövedelemről bevezethetőség szempontjából illetve a virtuális fizető szintén bevezethetőség szempontjából. A másodiknál nem tudom pontosan mire gondol, az elsőt illetően azt tudom ennek mondani, hogy az a program, amit mi a szociális területen megfogalmaztunk, mert hát sokkal több mindenről van programunk, mint amiről eddig a kérdeztek, abban az szerepel, hogy fokozatosan egy 5-6 év alatt be lehet nevezetni Magyarországon egy olyan feltételes, feltételhez kötött e, együttműködési támogatást, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki hajlandó legalább munkát keresni, képzésben részt venni, a gyerekét iskolába járatni, vagy más feltételeknek megfelelni, az egy minimum e, támogatást. Itt ne, ne fizetésre gondoljon annál jóval kisebb összeget, azt megkaphatná. Ez azt jelenti, hogy egy 5-6 év alatt fokozatosan 3-400 ezer embert lehetne bevonni a valamilyen minimál túlélés világába, úgy, hogy cserébe azt kérnénk tőlük, hogy ők is törekedjenek arra, hogy megpróbálnak dolgozni, részt venni a közös társadalmi céljainkban. Mert azért azt látnia kell, hogy ez az ország akkor fog kilábalni a mostani helyzetéből, meg az elmúlt tíz év rossz helyzetéből, hogyha valamilyen módon a törekvő embereket állítjuk a kormányzás középpontjába. Mindenkinek a maga szintjehez képest kell törekedni. Az a helyi keresztúri kislány, akit az iskolában találkoztam vele, van egy csoda iskola. 13 éves, és azt mondta nekem roma kislány, hogy én, én, mi hatan alszunk egy szobában. De én kitűnő vagyok és egyetemre akarok menni. Ő is törekvő ember, őt ebbe kell támogatni. A középosztályt abban, hogy meg tudjon maradni, hogy stabilizálódjon, hogy ne csúszson le. A, a nagyvállalkozókat meg nem nagyon kell támogatni, nekik megvan már, ők már jól törekedtek, őket csak békén kell hagyni, hogy sikeresen teremtsenek munkáját és van ruházzanak be. Mindenkivel a maga területén, a maga életmódjának megfelelően kell foglalkozni. Egy másodperc türelmét megkérhetem? Igen. Ez arra vonatkozik ez a kérdés, hogy megyesi Péterről egyértelműen, de többekről kiderült, hogy az ország ismeretük mielőtt miniszterelnökök lettek volna, nem volt tökéletes, vagy ha tökéletes is volt, úgy tudták elszólni magukat, amiből kiderült, hogy azért nem mindent ismertek jól. Az ön ország ismerete ma mennyivel más, mint amikor annak idején 2009-ben miniszterelnök lett? Hát akkor is már ez elég jó ideje, foglalkoztam az ország ügyeivel. Sok szempontból mélyebb, sok olyan területtel tudtam foglalkozni az elmúlt. Jó, évvel. a vagyonadó kapcsán annak idején volt olyan mondat, amivel felsziszentek az emberek, amikor arról volt szó, hogy aki nem tudja fenntartani a lakását költözön kisebbbe. Az egy olyan mondat volt, amivel kérdődött, hogy Magyarországon lehet, hogy igazságtartalma van, de nem kimondható egy rosszul sikerült mondat volt, de már akkor másnap kiáltam és a nyilvánosság előtt pontosítottam, hogy mit akartam mondani. Még már egy nap is késő. Én, ez így van, tehát egy poli, megtanultam a politikában, hogy egy fél mondat is rossz. Nézem meg, hogy kiforgatták a múlt heti beszédemből ezt a Fájni Fog mondatot, pedig egész másról szólt. Már nem két heti, heti mondat. mondat. De ha, ha visszatérve a vagyonadós dologra, ott a riporter kérdése arra van, hogyha valaki ne, nincs bevallott jövedelme, de mégis nagyon nagy házban él? magyarul arra utalt a riporter, hogy ha valaki csal a jövedelmével, akkor e, mi a helyzet az ingatlan adónál, és arra vonatkozott a válaszom, de félreérthető volt, hibás válasz volt, hogy politikus nem engedheti meg magának. Mi rosszul fogalmazzon, ha mégis megteszi, akkor azonnal, és nyilvánosan elnézést kell kérni, és korrigálni kell. Köszönöm a türelmét, ön jön. Jó napot, Bajnai és Fiala urak, én Kabai úr vagyok, és egyetlen kérdést intéznék a Bajnai úrhoz. Ön az egyik visszatérő hosszas tanulmányának a motójául egy Lovasi András idézetet választott, mely így hangzik. Senki nem hiszi el, hogy amit látasz tényleg van hanem várja, hogy a valódi látványt jelző kürt szó felharsan. Talán picit pontatlanul idéztem. nem választotta az idézetet, és ha igen, mit akart vele mondani? Én választottam az egész cikket, az első betűt, az utol utolsóig én írtam, én nagy rajongója vagyok a kispál és a Borznak, meg néhány más magyar alternatív együttesnek. Rendszeresen jártam koncertjeikre is. De az idézetet azért választottam, mert az arról szólt, hogy épül ki itt a szemünk előtt. Egy, egy olyan rezsim, amelyik évtizedekre eldönti Magyarország jövőjét, ráadásul a rossz irányba, és az ember hitetlenkedve nézi, hogy mi történik, nem is hiszi el, hogy amit most lát, az majd a történelem könyvekbe úgy kerül be, mint ahogy korábbi évtizedekben, ezekben is mondjuk a XX. században. Sokszor történtek olyan dolgok, amiket ma magyarság utólag nagyon károsnak tartott, de amikor a szem előtt történt akkor nem is fogta föl, hogy mi zajlik azt gondolta, hogy ez most csak egy film amit vetítenek neki, vagy ez nem is úgy van ahogy látja Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok, Bajnai úr azt mondta hogy a vállalkozóknak mert működik a dolog és békén hagyják a nap nem nagyon hagy minket békén, viszont bizonyos vállalkozásokhoz nyújtanak segítséget, amit az utóbbi hírekben hallotta ön is mit kívánnak ezzel tenni. Hát semmiképpen nem azt akartam mondani, hogy szerintem most a magyar vállalkozóknak rendben van, azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók helyzete lényegesen rosszabb, mint három-négy évvel ezelőtt, például abból a szempontból, hogy ma senki nem lehet biztosabban, hogy az ő magántulajdon a vállalkozása az az övé is maradhat. Hát, ha megnézed, mi történt a trafikokkal, vagy más vállalkozásokkal, akkor azon gondolkodik, hogy a 2014 után mandátumot kap ez a kormány, lehet, hogy bevezetik az első éjszaka jogát is újra. Megkívánják valakinek a vállalkozását, és aztán euh, lenyújják. Ez történt ugye a Trafiknál 40 ezer kis vállalkozóval. Na most, ez, mivel, ez, mivel ezt nagyon károsnak tartom, általában, ha az ember vállalkozása nincs biztonságban, akkor nem akar beruházni, nem akar vállalkozni. Ezért az első és legfontosabb dolog, hogy bizalmat, biztonságot, jogbiztonságot teremtsünk a másik, hogy hagyjuk abba a vegzálást. Ma a hatóságok pénzbe hajtani járnak ki a vállalkozásokhoz. Elő-előre tudják, hogy mennyit akarnak beszedni. Mi bevezetnénk egy rendszert. Ezt ami... nem tudja. Rengeteg vállalkozóval beszélgetek, és nagyon konkrét történeteket mesélnek nekem. Ezért olyan rendszert fogunk bevezetni, az úgynevezett sárga alaprendszerét, hogyha egy hatóság kimegy, és valami szabálytalanságot fél felfedezni, akkor először csak egy jegyzőkönyvet vehet föl, de még nem büntet. És aztán egy hónap múlva ellenőrzi, és ha még mindig nem hárították el a baj, akkor a büntethet. Ez például biztonságot teremtene a vállalkozóknak. Vagy az, hogyha bevezetnénk egy adóalkotmányt, ahol egyébként csak egyszer lehet adót módosítani a kormánynak, és meg kell hozzá. De legalább 60 a felkészülési idő. Ez is egy olyan dolog, ami a vállalkozók biztonságát erősít. Mit szeretne még kérdezni, hogy mondtad? Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. István Jórenget, a hajléktalan kérdést, hogy gondolja az együttemesztéstől, vagy MSZP nélkül, rövid távon, illetve hosszú távon? Hát az, ami most a hajléktalanok ügyében történik, az szerintem elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan és embertelen. Én azt gondolom, hogy ennek az a megoldása, hogy kell, meg kell teremteni azt az infrastruktúrát, hogy rajtuk segíteni lehessen, hogy nekik megfelelő alternatíváltat. De mi ez az, az infrastruktúra? Hát például kellő mennyiségű szállót kell építeni, és azt olyan módon kell megszervezni, hogy, ne, hogy oda ne féljenek bemenni, mert ugye ma bemennek, és attól félnek, hogy ott lopnak, vagy bántják őket. A... De erre azt mondja Talós István, hogy senki nem tett annyit adnak érdekében, hogy annyi szállás legyen, mint most, mint ők, és mondjuk ez a számát illetően igaz. De végeredményben a probléma még mindig nincs megoldva. Hát nincs megoldva, egyebek között a munkájuk, nincs megoldva a napközbeni foglalkoztatásuk, nincs megoldva, hogy hol legyenek napközben, mert ugye a főváros nagy részéről ki vannak effektíve tiltva. Így van, illetve voltak nagyon érdekes kísérletek korábban, például a máltaiaknak a Tarnabodi, Kísérlete. Hát igen, arról a vecselyi hosszan tudnám esélyen, hogy ez mennyire volt sikeres-sikertelen. Hát, amit én láttam belőle, az, az úgy tűnt, hogy mindenképpen egy rész megoldás egy problémára. Mindezeket uh, uh, lehet kezelni, de akinek közülük esélye van arra, hogy még visszamenjen dolgozni, vagy no normális új életet kezdjen, ahhoz egy egyénre szabott személyes szolgáltatást kell nyújtani, mert megpróbáljuk őket visszavezetni a munkavállás és a megélhetés világába. Akit meg nem rajtuk emberséges módon kell segíteni, az, ami most történt, az szerintem ember is elfogadhatatlan? Hát a közönség hozta a formáját, alapvetően gazdasági kérdésekkel bombázta önt, egyáltalán nagyon rendesen viselkedtek, nekem nagyon fontos, hogy aktívak legyenek, mert az mutatja az érdeklődést. Az utolsó öt percet megtartjuk magunknak, ez végül is az egész időt tekintve töredék. E, valószínűleg e, gyertyafény lesz, tehát pillanatok alatt e, megszűnik, mégis ezekkel van tele a sajtó, és ezekkel folyik a karaktergyilkosság bajai videó, most éppen ez a kislétai videó, ennek mi lesz a sorsak? Hát, mi feljelentést tettek a kollégáim ebben az ügyben rágalmazás miatt, én azt gondolom, hogy ez része a Videsznél valószínűleg van egy belső kézikönyv. most már látom, hogy hogy működnek évek óta. Ha valami disznóságot elkövetnek, akkor az az egyes számú szabály, hogy azonnal próbáld meg a másikra ráfogni azt, amit te csináltál. És ezt csinálják nagyon sok esetben. Én a nem tudom, kikészítette a bajai videót, de az is ezeket a jeleket mutatja. Itt kislétáris is ez történt a kollégáim rám várakoztak egy helyszínen ott beszélgettek helyi lakosokkal utána ennek ezt a tanulságos videót föltették a retre, most egy nap alatt hirtelen furcsa dolgok történtek ott az ember elmegy orvoshoz, kap különböző leleteket eredményeket, e tekintetben ha jó hasolat, jó, ha rossz hasonlat akkor törölve az első felét mi a hozzáállás a közvéleménykutatók számaihoz? Nem sokat foglalkozom vele, mert egyébként se hiszek abba, hogy kutatások alapján kellene politikát csinálni, szerintem hinni kell alapvetően. Jó, Viktor, mindig azt szoktam kérdezni a Szigetvárit, hogy az ember fejében van egy nagyjából való terv, november 18-án eddig, december 6-án eddig, január 20-án addig. nem tudom egyébként, hogy van ilyen, ez vajon step-by-step-be van-e tartva, vagy nincs ilyen se? Hát szervezetépítésben, politikai felkészülésben e, van tervünk, ez be van tartva, hogy a közvélemény kutatások hogyan reagálnak erre azzal, meg nem érdemes napi szinten foglalkozni, majd a választásokon megmérik. Az minden esetre jó hír, hogy az elmúlt három vagy öt ö, időközi választásból háromat megnyert az ellenzék, és a negyedik, az meg a bajai volt, ami elég emlékezetes. Hát ilyen fotó közül. nem is indult Fidesz tehát az el... Evel óvattal kell bánni. Én úgy láttam, hogy indult, egy Fidesz támogatta jelölt. Fidesz támogatta, de Fidesz színekben nem indult. E, azt kérdezem, hogy miközben az ember, ez mondjuk az én effektem, tehát az ember azt mondja, hogy ég a ház, ég a ház, a bent pedig azt mondja, hogy minden rendben van, ezt az ember hogy éli meg, mert látható módon Gyurcsány Ferenc hozzám hasonlóan emberről emberre jár és mindenkit megráz. ön egy nyugodtabb típus. Uh, vajon az, hogy az emberek mit érzékelnek az mennyire múlik a másikon aki fel akarja valamire hívni a figyelmét hogy ő valami fantomfájásban szenved, mert egész egyszer a fátó nem látja az erdőt ez egy nagyon szép kérdés volt, megpróbálom értelmezni én uh, a maga szubjektív módján... idealizmus, hogy ott jön a busz de ő azt mondja, hogy ő nem látja, tehát nincs én is azt gondolom, hogy embertől emberig kell járni, és ezt csinálom egy éve. Nagyon sok helyre elmentem, és el fog menni És között. egy ember hány perc alatt tér vissza a Fideszhez, miközben ő meggyőzte őt az ellenkezőjéről? Aki a Fideszben hisz, aki szektásan hisz a Fideszben, az nem is jön el a fórumra. Olyan igorda, sem hisz? tüntetni, bár azt is inkább. Hát ön nem, nem hisznek? Hát önt inkább értik a Fideszben, inkább hisznek? Van, aki hisz, és van, aki meg ö, azt az értelmet kér rajtam számon, amit a Fideszből hiányol, hogy győzzem meg. És van, aki meg hisz. Ez, a politikában ezek összekeverednek. A Fidesz nyilván nagyon erősen több mint tíz éve identitáspolitikát csinál. Azok, akik vakon hisznek benne, azok sokszor a saját közvetlenül megélt tapasztalataik és érdekeik ellenében is hisznek a Fidesznek, mert egyfajta, mondom, szektás hitük van ebben a dologban. A politika gyakran használja ezt az eszközt. Én azt hiszem, nem ebben vagyok a legerősebb, hanem abban, hogy egy mérsékelt, nyugodt Ésszerű, racionális politikát képviseljek, és elmagyarázzam mindenkinek, hogy mi a te érdeked, mi az a jövő, amit neked választani kell, ha azt szeretnéd, hogy a gyereked is, meg te is egy jobb országban élhessetek. Meglátjuk, hogy ennek mekkora tábora lesz, én hiszek abban, és a bizonytalanok döntő többségét ilyennek tartom Magyarországon. Hogy ennek valójában többsége van. Lehet, nekem csak a, a, a Györgynek jut eszembe a tanács, aki azt mondta, hogy az ember legyen mindig higat, és egy tömegverekedésben nem mindenkinek egyenként mutatkozzon be. Én ezzel próbálkoztam nem volt teljes a sikerem. Kívánom önnek, hogy olyan ön nagyobb sikert arrason, hogy ez arra vonatkozik, hogy egy ilyen felfokozott hangulatban, vagy látszólag felfokozott hangulatban, mit érhet el az ember. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek döntő többségének elege van az örökös polgárháborúból, hogy egy polgárháborúból csak rombolás van. És egy ezt megfemiszi polgárháború... az ország. Igen, polgárháború nincs, van, van egy nagyon furcsa légkör. Pol politikai értelemben, szellemi értelemben polgárháború van ebben az országban már vagy tíz éve, és most aztán extrém mértékben is. Ennek véget kell vetni, mert a háborúban mindig csak a hadvezérek, a hadibeszállítók, meg a zsoldosok. Jö, én csak azt tudom mondani, hogy Szadai Károly azt mondta a múlt héten, hogy a médiaháború eldönt, úgyhogy ha őt kérdezik, akkor az fix egyes, azon nem is lehet változtatni. Ön fogja vezetni a listát? Már az együtt Minden bizonyal, de csak Januárban döntünk erről. E, ami azt jelenti, hogy kicsi az esélye annak, hogy ön ne legyen tagja a 2014-ben felálló parlamentnek. Remélem, hogy igen kicsi az esély. Átadja a mandátumát, ha nem lesz miniszterelnök? Nem. Én azt tervezem, hogy ö, leváltjuk az Orbán kormányt, ez az első feladat. Másrészt arra készülök, hogy listán szeretnénk több szavazatot. Félel, hagyom, nem, nem, Tehát Attila sem lesz miniszterelnök, mert hogy nem győz az ellenzék, ön bent lesz a parlamentben, végigüli azt a négy évet, vagy olyan lesz, mint a kukarel, aki azt mondja, hogy neki nincs ennyi ideje. A mandátumom, a maga adott mandátum arról szól, hogy mindaddig, amíg ezt az az Orbán-féle álmokfutástól meg nem szabadítjuk Magyarországot, addig ezt csinálni kell. Mindaddig, amíg én ehhez érdemben hozzá tudok tenni, addig dolgom van ezzel. Magyarul képviselő lesz. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Van-e bármi olyan, amit ön szeretne elmondani, és amit senki se kérdezett? Nagyon sok minden szeretnék elmondani, de 8 óra 03 3 van, úgyhogy leginkább azt szeretném elmondani, hogy, hogy higgyenek a szemüknek, a számoknak, az adatoknak is, ne csak a hűítésnek és hogy az, ami a közmédiában zajlik, az hát illő. Illő tartása fogadják, mert itt valójában egy 30-as meg 50-es éveket idéző propaganda van. A legnagyobb problémám, ha erről beszélhettem volna időben, akkor az az, hogy hogyan lehet ezzel a rettenetes hazugsággyárral szemben az igazságról beszélni. Rajtam nem fog múlni, hogy legközelbe jöjjön, de gondolom önnek is jól esett az az érdeklődés, amit nem megszervezve a hallgatók mutattak kizállag ön Megtisztelő volt, meg jó esett, hogy végre igazi, valódi, kemény kérdéseket kaptam. Köszönöm szépen önnek, és köszönöm szépen önöknek is. Bajnai Gordon volt a kelyfeljöncsöveddége. Boldog új évet kívánom, hogy azt feltételezem, hogy idén már legalábbis itt a rádióban nem találkozunk. Hozzá vagy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Még köszönöm. Köszönöm szépen. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.